32. fejezet Mire Varem megélkezett a Pitken megye seréfiúha találta, már riporterek hata a az épület körül, és közvetítő kocsit parkoltak szorosan egymás mögött a főutca utolsó 500 méterén. A főbejárat felé közelettében megpillantotta két tévécsatorna riporterét, akiket már ismert az esti műsorokból. De jó ég, gondolta.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 Nem sikerült. Michael nagy, szólította meg Petreli a lehető legfontoskodóbb hangján. Kérem, fáradjon ide egy percre? Varen megállt, felsóhajtott, majd a rendőrök gyűrűjén át odament Petreli mellé. Íme, varen Michael nagy mutatta be a csapatnak Petreli. Jól lehet ezt az ügyet kicsi nehezen sikerült kézben tartania, ő a bradok megyei kiválósága.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 Most minden szem a petrelni másik oldalán álló, kapasz, tagba szakadt A férfi egészen mostanáig szavartnak tűnt, mint a csak máshol járna az esze, mint egy szakaszözetőnek, aki elvesztette a csapatát bevetés közben. A ráterelődött figyelem alatt összeszorította a száját, és fordult. Két apa, két nagyszerű család főhalt meg ma hajnalban, mondta halkan.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 Ennek most minden máshoz jobban fült a foga, mint hogy felhívja a Kötelezettség alól azonban nem tudott kibújni. Profi volt, s egy profinak be kell látnia a hibáit. Sami belvette fel a telefont, és rögtön be is kapcsolott a slater -hez. Azt mondta, már várta a hívását. Igaz, amit a hírekben mondanak, Láj? Kérdezte az öreg, regettes hangján, amely 50 év filter nélkül Chesterfield ékes bizonsága volt.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 hogy gyere haza. Van egy-két megbeszélni valónk. el levegő után kapkodott, de nem tudott ura maradni lélegzésének. És mi legyen azzal a szemét Bélivel? Nem akarja, hogy majd mi gondoskodunk róla. Kérem, Mr. Steele, legalább hagyja, hogy azt mondtam, majd mi elintézzük láj. Utasítalak, hogy gyere haza. Ma délután ötkor az irodámban akarlak látni. Pointer behunta a szemét, és a légzésére koncentrált. Egy pillanatig azt hitte, menten elsírja magát. Megértettél, láj? Igen, uram, felelte Pointer síri hangon, mintha már is halott lenne. Láj, Igen, Mr. Slater? Ne nehezítsd meg a dolgodat, fiam, Utasította az öreg hangjában a kedvesség nem várt nyomával. Ne nekünk kelljen érted menni.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 onnan veszi a pátorságot és a fizikai erőt, hogy felül kerekedjen három felnőttön és megölje őket. Jó, az első részek volt és bal szerencsés. Legalábbis néten ezt mondta. De mi van a tegnapi kettővel? Hogyan szerez magának fegyvert egy gyerek egy férfitól úgy, hogy még ahhoz is elég hígkart és nem marad, hogy leadjon három tökéletes lövést? És ha már itt tartunk. Mi az ördögért viseltek a rendőrök a cellában? Ezzel megszekték a legalapvetőbb biztonsági rendszabályokat, amelyeket pedig Amerika összes börtöné követ. Próbálta az egészet időrendbe szedni a jegyzettömbjén. Feltéve, hogy néten egészen a celláig jutott, márpedig Stedman serif helyette szerint ott volt a fiú, mikor utaljára látta, nyilván Smitte tölte meg elsőnek, különben honnan vette volna a fegyvert. Varen felírta a jegyzetlapra, becsempészett fegyver? Nem. A grámszéktól elvitt revolvert a hondában megtalálták, használatlanul. Persze lehet, hogy volt nála egy másik is, de vajon ha rejtette? A jelentés szerint néten nagyon alaposan megmataszták, becsopták. Mint egy így vagy úgy Néten mit smittet. A cella ajta nyitva volt, tehát kisétált a folyosóra. De vajon, Watts miért nem reagált? A székében lőtték agyon, egy lövés egész közelről, egyet messzebbről adtak le. A polaroid képeken tisztán lehetett látni a száj körüli gőpornyomokat, a azonban egyet sem. Ha az ember hallja, hogy a folyosón lövöldöznek, csak nem marad ülve, valamit tesz. Legalább valami kisebb tűzszac kellett volna, hogy legyen a folyosón, de nem így történt.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 aki nem átallotta áldozatát közvetlen közelről felbelőni. Miért tenne ilyet néten? Kérdezte Varen magában. Vigyázz van -e, hogy belelépjen a vérfoltba, beült az asztal mögé, hogy eljátsza a történetet? Na nézzük, mondta hangosan, és elmondta az eset kronológiáját. Itt ülök, a papírjaimmal vacakolok, és egyszer csak lövést halok a főső végéből. Mit teszek? Oda megy és megnézi, mi történt. Válaszolta a fiatal rendőr,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 Várán -e rádöbbent. Furcsa dolog az agy. Feltevések bizonyos halmazával programozza az ember, az agy pedig kötelességtudóan levonja a tucatnyi konklúziót, amelyek mindegyike teljesen nyilvánvaló, józan és és belátható mindaddig, amíg az ember nem kérdőjelezi meg a feltevések valóságát. A rendőri nyomozói munka leggyakrabban elfeledett része az, hogy nem csak a bizonyítékokat kell gyűjteni,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 Egyáltalán nem a két serif helyettes volt a célpont, bárki is végzett velük. Ők csak útban voltak. Warren felugrott a székről, amikor mindez világossá vált számára. Néten sokkal nagyobb bajban van, mint azt addig bármelyikük is gondolta volna. Helyettes, menjen és küldje a Murphy serifet, most azonnal utasította Warren a közöndőt. Úgy tűnt a fiatal embert megrémítette, Mike a hirtelen keményé vált hangja. Sajnálom, uram, de nem tudom, hol lehet. Nem kérdeztem, hogy tudja, hol van. Azt mondtam, keresse meg. És mutassa meg, hol a telefon. Chad majd majdnem elejtette a telefont, amikor meghallotta Michael az elméletét. Egy bérgyilkos. Varen, komolyan beszélsz? Gondold végig, Chad, nógatta Varen. Ha feltesszük, hogy valaki leszerződik néten meggyilkolására, minden mozzanat érthetővé válik. Ez a fiú nem gyilkos, csak az életért küzd. Jett elismerte, hogy van valami a teóriájában, de a józan ész nem ezt diktálta. A főnöket talán Brian miatt vesztette el az objektivitását. Minden tiszteletem a tiéd, Varen, de nem tartott enyhetózásnak, hogy még mindig jót feltételezel a köpről. Tudom, mit gondolsz, mondta Varen egyre a hangon. Tudom, úgy hangzik, mintha elment volna az eszem, de gondolj bele, többről van itt szó, mint gyilkosságokról.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 Ez még valószínűbbé teszi a feltevésemet, mondta. Mi más oka lenne annak, hogy D.K. Harris vállalja mindazt, amivel egy gyerek kinyírása jár. Az ember nem teszik tönkre az életét csak azért, mert nem szereti valamelyik elítéltet, ráadásul egyiküket sem szerette. Valaki nyilván pénzt ért neki ezért. Na és kibérelne fel egy gyerekgyilkost, kérdezte cset. Fogalmam sincs, vallott ezt kéne neked kideríteni.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 Nem a fenét, itt van a banki kimutatása, éppen most nyúlthették. Nagyszerű. Induljatok ki apól, és hozzatok össze egy jól alátámasztott elgondolást, amelyben néthven a jó fiú, Riki pedig a rossz. Meg lesz főnek. És még valamit, Chad, igen. Azt a Tompkins fiút is vonjátok bőnyomozásba, amilyen hete volt, kiáltunk egy kis dicséret. Chad elmosolyodott. Senki sem szokott dícsérgetni bennünket. Marend nevetett, persze, tudom, de ha mégis tévednék ebben az ügyben, mindegyik őtök előtt ott az előléptetés lehetőséget.